Loofstuk 272 Verwondering van die arts en sy voorspelling oor die wyse kynkie Antwoord van die kynkie aan Josef. die Messias verwachting van die arts en die rechtstelling daarvan dier die kynkie. Eers na, Ruk, het die arts weer die woord geneem en aan Jozef gesê, Maar vriend en broer, wat het jy daar in hemelsnaam toch vir een kind, wat al so wijs praat soos een hoopriester in die tempel van die meester, soos wat met die Erem en Tiemim op sy bors voor die Allerheiligste staan? Werklik, hy het maar net een paar woorde gesê en dit het dier en been gedring. Jy het my wel vertel hoe die kind die rede was vir jou vlug na Egypte en jy het vlugtig menig geseldsame besonderhede van sy geboorte vermeld, waar volgens ek vermoed het dat hierdie kind metertijd ‘n groot profeet sal word indien hy die profeeteschool van die Esene sal dierloop. Maar soos ek hom nou oor praat het, het hy die skool van die essene nie nodig nie, want hy is al reeds in eerste klas profeet, net soos Samuel en net soos Elia en Jesaja. Jozef het nou een bykie verlegen word en nie geweet wat hy sy vriend so gauw daarop moes antwoord nie. Toe het die kynkie weer na Josef toe gekom en aan hom gesê, Laad die arts maar by sy geloof want ook hy is tot die ryk van Elohim geroep, maar hy moet nie te veel op een keer te wete kom nie. Toe die aardsoek hier die woorde hoor, het hy jyl verbaas gesê, Ja, ja, broer Jozef, ek het gelijk met wat ek aan jou gesê het. Hy is alreedse profeet wat aan ons die nadrende Messias wat aan ons beloof is sal verkondig, want hy het nou immers oor die ryk van Elohim gepraat, waartoe ek, ook ek volgens hom geroepe is. En nou sien ek ook in, waarom hierdie klein Samuel jou so pas getroos het met 'n meester wat machtiger is as Rome. Ja, as die Messia sal kom, dan sal dit sekerlik met Rome gaan soos met die stad hierdie goe vroer in die tyd van Joosja. Maar die kankie sê, Oe vriend, wat praat jy? Weet jy dan nie dat daar geskryf staan, uit Galilea kom geen profeet nie? En as dit so is, wie sal hy dan wel wees, wat voortspreid uit die stam van David? Ek sê echter vir jou, as die Messia sal kom, dan sal hy geen swaar teen Rome opneem nie, maar hy sal slechts sy geestelike reik dier sy boodskappers op aarde laat verkondig. Toe het die arts verbaas geword en na Rikkie gesê, Waarlik, in jou het Elohim sy volk besoek. En Joosef vir die arts gelijk gegee, maar hy het nogthans geen verdere verklaring daar aan toegevoeg nie.